Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Nahmudhu wa nastainhu wa nastawfiru wa nanguzu billahi min shurur anfusina wa min syi'at amalina. Mai yahdhihillahu, فلا muzillalah. Wma yudzilil fala hadi alah. Ashhadu allahu ilaha illallah wa hdha la shari'ka lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu taqulillah hake tuqatih.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 Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa ma yutailaha wa rasulahu Faqad faza fauzan azimah Amma ba'd Saudara-saudara pun Assalamualaikum Dan Nusas Syafiq Ikhwati fillah Para pendengar yang dirahmati dan dikasihkan sekalian Alhamdulillah Mersyukur kita kepada Allah SWT Menyambung kembali kuliah tafsir kita Dan masih lagi Membincangkan ayat yang ke-79 Hingga ke-82 Dari surah As-Safat Iaitulah faham Allah subhanahu wa ta'ala A'uzubillahi minasyaitanirrajim Salamun ala nuhin fil alamin Inna kathalika najzil muhsinin Innahu min ibadinal mu'minin Thumma agraqnal akhirin Sadakallahul azim Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh Di seluruh alam Sungguh demikianlah kami balasan kepada orang yang berbaik Sungguhnya di termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Khatibillah mesti-mesti akan gantikan dikasihas sekalian. Jadi Allah abadikan untuk nabi-nabi yang mulia ni seperti Nabi Nuh, puji-pujian yang baik di kalangan semua umat datang kemudian, generasi manusia datang, zaman berzaman sentiasa menyebut Nabi Nuh ini dengan kebaikan. Maka nama kalau tuan-tuan, anak-anak kita dengan nama para nabi. Confirm mereka ni merupakan orang yang terbaik, orang yang maksum. Namakan dengan nama para Nabi Daripada kita ambil nama yang tidak tahu hujung pangkalnya Lebih malang lagi kalau ambil nama penyanyi Nama orang yang fasik Nama orang yang tak ada kaitan dengan Islam Mumpamanya pemain-pemain bersih pak barat itu La ilaha illallah muhammad rasulullah Taqwallah pada Allah SWT tuan -tuan, Pada anak-anak yang Allah jadikan sebagai amanah untuk kita Dikirimkan sebagai sebab untuk Kita diingati bila meninggal dunia kelak tapi kalau kita tidak mengambil berat perkara seperti ini Jadilah kita ibu bapa derhaka Kerana S.A.W pernah berkata pada seorang muda Tanda derhakanya seorang ayah kepada anak-anaknya Yang pertama tidak memberi dengan nama yang baik Yang pertama tidak milih isrinya di kalangan orang salehah. Yang kedua tidak memberi nama yang baik Yang ketiga tidak mengajar kepadanya Quran dan juga hadis Maka inilah ibu bapa yang paling malang Dalam hadis dari Abu Daud pula Inna kuntud'awuna yawma qiyamati biasma'ikum wa asma'i aba'ikum fahsinu fa asma'akum. Hai rapisuk kamu akan gila dipanggil dengan nama-nama kamu maka elok kalau nama-nama kamu dan nama. Akan dipanggil dengan nama, -nama kamu dengan nama, nama apa apa kamu maka perelok kalau nama-nama kamu. Bagi tuan-tuan ni mulakan, tak ada salahnya. Janganlah nak dipikirkan klasik sangat nama tu lah, Nama tu macam orang tak sukalah. Ya eh, tuan-tuan, namun yang Allah yang sukalah. Tuan-tuan Allah yang pilih untuk disebut dalam Al-Quranul Al Karim. Lihatlah buku-buku pendidikan anak-anak dalam Islam Sebagai contohnya yang pernah saya tuliskan Anakku hebat, anakku saleh. Bagi kita yang bakal menjadi ayah ibu Bacalah buku Buku pendidikan anak-anak dalam Islam Tarbiah tul'aulat tul'aulat tul'aulat tul'aulat tul'aulat Oleh Syekh Doktor Amrullah Nasir al -Wan. Satu ensiklopedia yang sangat menarik untuk kita kaji sebenarnya Bagai-bagai perkara kita dah buat ke belum Janji kita kepada Allah Waktu nak mendapat anak lu macam-macam Lalu tuan-tuan ini boleh ke Allah sekalian Tapi dah tertunai ke belum Baik, jadi dalam ayat ini kami membalas Nabi Nuh ni kerana keimanan, kesabaran, kejujuran, ketakwaan, nasihat dan juga ikhlasnya. Walaupun tiada sokongan terhadap dakwanya. tapi tetap Allah SWT Wa Ta'ala muliakan Nabi yang mulia ni. Kan itu Nabi pernah bersabda, "Uridat 'alayal umam. Fa ra'aytun nabiyyan wa ma'ahu rajul, ar-rajul. Wan nabiyya ma'ahu ar-rajulani. Wan nabiyya wa ma'ahu rahat. Wan nabiy laysa ma'ahu ahad." Dalam hadis sahih ini Nabi telah bersabda Aku melihat Umat-umat yang dibangkitkan Allah Di akhirat kelak Ada di kalangan para Nabi Yang dibangkitkan itu Bersama dengannya Ada seorang lelaki yang ikut Bukan dia berdawar pada seorang Tapi semua orang menolak Yang ikut seorang sahaja Ada pula seorang Nabi lagi Yang bawa dua orang sahaja pengikutnya Yang lain semua menolak Umat pada waktu itu menolak Keseluruhannya Ada pula di kalangan Nabi Yang bersama Ada sekumpulan manusia ikut Dan ada pula Nabi Yang tidak ada langsung pengikutnya Janganlah kita Bimbang kalau kita membawa Islam ni mendapat tentangan Sampai orang membenci dan juga menganiaya Serta musuhi kita, menolak kita Jangan kita sangkakan menolak itu tanda Allah tolak Jangan kita sangkakan menyokongnya manusia Terhadap kita itu tanda Allah sayang Kadang-kadang yang menyokong itu Tanda mengampu tuan yang dimulia ke Allah sekalian Pelajarilah apa yang telah Allah SWT tunjukkan dalam Al-Quran Sebaik baik contoh untuk diikuti Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan dari Sa'id bila musayyap Telah sampai kepada ku bahawa sesiapa yang mengucapkan pada waktu petang Salamun ala nuhin fil alamin Maka dia tidak akan disengat oleh Binatang berbisa seperti kalah jengking Tentuan ni muli kat Jangan kita sangka rumah Kena rumah banglo pun nak baca doa ni Kadang-kadang dalam kasut pun Kalau kita tidak mengamalkan sunnah Iaitulah menepuk-nepuk kasut Mengeluarkan satu Kadang-kadang dalam kasut kita pun ada kalah Tentuan ni muli kat Allah sekalian Maka dia ajar oleh Para ulama' dalam kitab Tamhid Oleh Abu Amr bin Abdul Bar Mengatakan bahawa Dan ini juga dinukilkan oleh Al-Imam Qurtubi Ternyata bagi siapa yang mengucapkan Salamun ala nuhin fil alamin Salamun ala nuhin fil alamin Maka Allah SWT akan selamatkan Daripada gigitan binatang berbisa Seperti collagen king sebagai contohnya Maka tuan-tuan ini mulia kat Allah sekalian Ini satu usaha Ya samalah juga dengan doa yang biasa kita ungkapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min sharri ma khalaq a'udzu bikalimatillahi tammat min sharri ma khalaq a'udzu bikalimatillahi tammat min sharri ma khalaq ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta' daripada Qaula bin Hakim bin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda manzala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammat insya-Allah mah khalaq فانه لن يضره شيء حتى kalau kita berada di satu tempat pergi hotel ke pergi camping ke nak musim cuti sekolah menghantar anak-anak ke, ke kem haji mereka baca doa ni tuan-tuan ni boleh insya-Allah saya akan publishkan doa ni dalam facebook ustaz Hazan Mohamad dan bagi tontonan -tonton yang telah memiliki buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih saya telah catatkan doa ini kita mengucapkan salamun ala nuhin fil alamin insya-Allah Lewat daripada al-sayn musayyab ni seperti disebut oleh Ibnu Abdul Bar dan kita punya tamhid dia merupakan satu usaha macamlah kalau orang takut pada waktu malam disebut oleh sesengah para ulama takut berada kat rumah yang asing bagi kita maka ungkapkanlah izin Allah Subhanahuwataala salamun ala Sulaiman fil alamin salamun ala Sulaiman fil alamin salamun ala Sulaiman fil, ala fil alamin salam sejahtera ke atas Nabi Sulaiman Salam sejahtera Kata Nabi Sulaiman Daripada seluruh alam Kerana Nabi Sulaiman ni Nabi yang menguasai jinnan manusia Itu juga Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Kita sendiri maklum Tapi inilah Doa yang pernah Tunggu zikir Yang pernah diajar oleh Para ulama Allah wa'ala Mana rujukannya Tapi Diamalkan Boleh ramai-ramai terbukti Ada kebaikan padanya Katalah dalam satu suasana Kalau kita melihat syaitan muncul Kita baca ayat tu kerusi Baca kita memandangkan azan sebagai contohnya Tapi bagi orang tak berkesempatan, rupanya tidak menghafal Tidak mampu, maka ungkapkanlah Salamun ala sulaymana fil alamin Salamun ala sulaymana fil alamin Salam sejahtera kepada Nabi Sulaiman daripada seluruh alam InsyaAllah syaitan akan lagi, jin akan lagi Kerana takutnya mereka kepada Nabi Sulaiman Hidup dan mati Dan sudah tentulah mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni usahalah tuan-tuan tapi berkenaan dengan salamun ala nuhin fil alamin Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar Sebagai satu upaya, usaha, inisiatif untuk Menyelamatkan kita daripada gangguan binatang berbisa Di samping doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan Dalam hadis riwayat Imam Malik dan muataknya A'uz bi kalimatillah ta'mat min syarima khalaq Doa-doa ini insyaAllah saya akan publishkan dalam Facebook Ustaz Zahazan Muhammad Sampai itu tuan-tuan boleh proli dari kitab Yang bernama satu satu Doa daripada hadis-hadis sahih Hai khotibullah muslimin jemaah sekalian, ini rahmatilah dikasi Allah sekian. Begitulah kami membalas mereka yang buat baik. Inna kadzalika najzi al-muhsinin. Begitulah kami membalas mereka yang buat ihsan. Kuliah yang lalu saya telah ceritakan berkenaan dengan tabi'i yang terkemuka iaitu Amir bin Abdullah At-Tamimi. Dia bangkit waktu malam, Semayang sepanjang malam sampai pengawal yang berjaga tu pun sedar, tidur bangun, tidur bangun, dia masih lagi berdiri semayang Ya Allah, berkatlah di sembahyang, berpanjang surah yang dibacanya. Akhirnya Menjelang waktu hampir-hampir subuh Dia pun terkejut Bila melihat ada orang memerhatikannya sepanjang sepanjang malam walaupun dia berusaha Untuk bersembunyi Maka dia pun jumpa pengawal ini kata Kamu buat apa di sini? Ha, Ni orang buat ihsan tuan-tuan, tak mahu manusia menilai Dia Allah yang menilai Maka pengawal tu menjawab Aku melihat kau semayang ha, Tolong jangan cerita kepada sesiapa pun Aku semayang di sini Dia perasan orang tu telah melihatnya Daripada awal malam dia semayang tak tidur-tidur Aku akan cerita pada orang Melainkan kalau engkau beritahu kepada aku Apakah kelebihanmu sehingga menyebabkan Kamu dapat beribadah sepanjang malam Sedangkan kita tentera perlu rehat Aku tak lihat langsung kau tidur Kalau engkau tak cerita Aku akan cakap pada orang kau bangun malam Orang salih Yang muhsir ni takutlah orang tahu Nilai ibadahnya mereka akan berguguran Macam daun kering gugur Kerana sudah pun diserang Dia kata tolonglah wahai pengamal, Wahai tentera yang mengamal, Wahai jaga Jangan beritahu kepada mereka Aku tak akan bagi tapi aku nak engkau menjelaskan kepadaku apa sebabnya engkau berupaya semayang sepanjang malam. Hai tuan-tuan di mulia kasian, Amir bin Abdullah Tamimi ni pun terpaksa lah menceritakan kelebihannya. Apa kelebihannya? Dia kata sungguhnya aku ni telah pun meminta kepada Allah Subhanahu Wa tapi engkau terima shalat ni ya? engkau jangan cerita pada siapa pun aku bangkit malam jawapannya baik kalau engkau memberitahu kepada kepadaku. Apakah sebabnya aku tidak dapat aku aku dapat berjaga sepanjang malam. Tuan-tuan ini boleh Allah sekian, jadi terpaksa citalah. Dia kata bahawa aku telah mohon kepada Allah SWT supaya aku ni tidak minat pada orang perempuan. Lam yakun syai'un akhwafu alayya fi dini min nisaa. Aku ni cukup bimbang pengaruh orang perempuan dan fitnah mereka. Fitnah ni maknanya godaan tuan, -tuan. bukan fitnah ni maknanya menuduh orang lain ya. Kita fahamlah dari sudut perspektif Quran kata al-fitnah ni takut kita silap faham kita belajar bahasa Arab tak faham-faham makna fitnah dalam bahasa Arab ni bukan merujuk kepada mengandeng dengan cerita saja Fitnah hatul lebih luas mengatakan mula yang tidak benar itu sebahagiannya mewujudkan keadaan curiga sehingga orang mengatakan kita ni seorang penjahat itu juga kita mewujudkan fitnah bukan orang fitnah kita kita mewujudkan fitnah jadi fitnah ni lebih umum tuan-tuan di -tuan mulia sekalian baik fitnah dalam agama ni antaranya kena perempuan takut gangguan godaan orang perempuan maka aku mohon kepada Allah Subhanahuwataala supaya Aku tidak lagi terdorong mempunyai syahwat kepada orang perempuan Sehingga aku melihat orang perempuan dengan dinding sama sahaja InsyaAllah Ini doa yang pertama orang yang salih ini Kita tak dituntutlah begitu tuan-tuan Sunnah Nabi adalah berkahwin Apakah permintaanmu yang kedua Alhamdulillah Alhamdulillah bin Amir Tamimi Aku memohon kepada Allah agar dihilangkan perasaan takut terhadap sesiapa pun Aku hanya takut kepada Allah sahaja Dan Allah Allah telah pun memakbulkan doaku. aku tidak takut kepada siapa pun Yang aku takut hanya Allah SWT sahaja Baik, saudara, apakah do'amu yang ketiga? Aku mohon kepada Allah supaya menghilangkan perasaan mengantuk dalam diriku sehingga siang dan malam aku tidak pernah tidur. Dan sepanjang hidupku selepas do'a itu dimakbulkan, aku tidak pernah tidur malam. Siang lagilah aku tidak tidur. Masya Allah, tuan-tuan ini mula kepada Maka berkatalah pengawal ni, nampaknya tentera ni pun, jaga ni pun, levelnya lebih tinggi daripada kebanyakan orang di kalangan kita. Dia berkata kepada Abdullah bin Amir Tamimi. Rifqan bi nafsik fa ina ka qa'iman wa taqta'u naharaka sa'iman wa innal jannata tudragu bi aqalli mimma tasna wa inannara tatqa bi aqalli ma tu'ani cantik kata-kata ni tuan-tuan hebatnya kata-kata ni wahai saudaraku yang baru ku kenali tentulah ada ramai ni tapi di baru kenali berkenalan dengan orang saleh ini kamu tak perlulah menyusahkan diri kamu kerana syurga diperoleh taklah perlu sampai macam tu sekali pengorbanannya dan neraka kamu selamat daripadanya Taklah perlu kepada begitu sekali ketakutanmu terhadapnya. Ha maksudnya begitu tuan-tuan, cantik bahasa ini gunakan ni. Yaqpan Abdullah, ya betul. Walakinni akhsha an adam haitsu la Aku sebenarnya aku minta kepada Allah tiga perkara ni kerana aku takut nanti aku menyesal dan pada waktu itu penyesalan tidak lagi berguna. Tuan-tuan dimuliakan sekalian. Hebatnya cerita Abdullah bin Amir Tamimi ni kan? Belum sampai lagi ke mahalus syahid Yang kita nak ceritakan di ihsannya Kepada orang yang buat dengki dan buat jahat terhadapnya Fitnah yang pernah dikenakan kepadanya Ya Allah, bantulah kami supaya dapat memiliki sifat ihsan Macam Abdullah bin Amir al-Tamimi Allahumma aina ala zikrika wa syukrika Husni abalati Ya Allah, bantulah kami untuk ingatimu Bersyukur padamu Baiki amal salih kami sentiasa kepada mu Baik, nanti kita sambung lagi Melanjutkan lagi kisah ini pada kuliah akan datang Allahumma alam وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته